בעזרת השם, ספר המידות, אכילה ממה שאתה אוכל תשייר כדי שיחול ברכת השם במזונותיך שולחנו של אדם מתאר לו מכל עוונותיו שולחנו של אדם מזכה לו לאלמא דעאתה ומזכה לפרנסה והוא רשום לטוב לעילא ולעילא ומזכה לליטוספלה כוח וגבורה בשעה שהצטריך לה בעוון עינוי הדין ועיוות וקלקול הדין וביטול תורה בצורת באו ובני אדם אוכלים ואינם שבעים ואוכלים לחמם במשקל. כשאוכל קצת, ליבו נמשך יותר אחר האכילה ממי שלא אכל כלל ונתייאש מלאכול. מפני מה נתחייבו ישראל כליה? מפני שנהנו מסעודה של אותו רשע. מזבח מזיח גזרות רעות ומחפר עוונות ומזין ומחבב, והשולחן דומה למזבח. האוכל בלא נטילת ידיים, כאילו בעל אישה זונה והמזלזל בנטילת ידיים נעיקר מן העולם. אין שותין מים בפני רבים. חלק שני, מי שיש לו צלם אלוקים, על ידי אכילתו דבר מן החי, נתעלה. וכן להפך. אכילת הדגים מעוררין תאוות הזיווג. על ידי ברכת המזון נתוודה השם יתברך בעולם. על ידי ברכת המזון נתיישב המלכות מן המריבות והמלחמות. מי שלימודו בתורה במוחין זקין, שאכילתו כל כך בקדושה, שניזון ממזון שהמלאכים ניזונים ממנו, על ידי זה שונאיו נידונין בחנק. וסימן הדבר, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ובבוקר הייתה שכבת הטל, ויהי באשמורת הבוקר. פירוש סימן זה שמעתי מפיו הקדוש, כי ויהי ביות ביום השלישי ביות הבוקר, נאמר במתן תורה, שזהו בחינה עד מה שמבואר לעיל, מי במוחין זקין. ובבוקר הייתה שכבת הטל, נאמר במן, שהוא מזון שהמלאכים ניזונים ממנו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ויהי באשמורת הבוקר, נאמר בקריאת ים סוף, שנטבעו המצרים בים, שזהו בחינת חנק, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ולמד בוקר מבוקר, על ידי זה מצא השגה נעל בתוך התורה. מי שאינו מרגיש טעם באכילתו ידע שניתק ממנו השם יתברך. אכילת הצדיקים גדולה יותר מהקורבנות ומזיווגן. הדגים שמנים בזכות הקורבנות. מי שכלב נשכו, בידוע שרחמי שמים מסולקים ממנו, גם בידוע שנכשל במאכלות אסורות. מי שנזהר ממאכלות אסורות, הוא ניצול מחיות רעות. מי ששונאיו נתרוממים, הוא נופל לתאוות אכילה. על ידי תאוות אכילה, הוא אוהב בן אחד יותר משאר בניו. לכו לחמו בלחמי ושתו, ראשי תיבות לולב, ביין עם האותיות, דימטריה ראשי תיבות של אתרוג, הדס, ערבה. מסכתי, בחינת סוכות, על ידי ערבי נחל זוכה לשתייה, על ידי הדס זוכה לחיות הנשמה, ועל ידי לולב ואתרוג זוכה לאכילה, כי יש בהם פרי שהם מיני מאכל. אכילה ושתייה באה על ידי חוק ומשפט. מה כשהאדם שותה מתחיל לזמר ולנגן ולוקן כן באכילתו? מחמת שאמרו שירה על הבער ולא אמרו שירה על המן. השלמה האמת מביא שובע. על ידי שנאת חינם נכשל בטרפות. על ידי ריבוי אכילה נופלים מאמונה. דע שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפאות איזה חולת מיוחדת. וכל זה אין או אלא למי שלא שמר אמונתו ובריתו. ולא שמר את עצמו מלעבור על אל תיבז לכל אדם. אבל מי שיש לו בשלמות והוא גם כן שומר הברית ומקיים אל תיבז לכל אדם, אין רפואתו תולה בחלקו עשבים המיוחדים לכל אדם, אלא נתרפא בכל מאכל ומשקה, בבחינת וברך את לחמך וכו', ואין צריך להמתין עד שיתרמו עשבים המיוחדים לרפואתו. דאחלה ביסרא ושתיה חמרה אבי לבנים בריאים לפי אכילותיו של אדם, כן בניו ובנותיו. מי שאוכל קודם התפילה, הוא נענש בבגדים. אכילה ושתייה מביא לגאווה. בעוון הגזל, הגובה העולה ורעב ההווה, ובני אדם אוכלים בשר ביניהם. מזונותיו של אדם מולידים טבע באדם לפי טבעם. טעם דגן מביא דעת לאדם. חם רב רחנא פקחין. על ידי פת שחרית נתחכם. שמן זית מפקח הלב. מי שישמור את עצמו מבישולי הקום ומנסך, זוכה לחוכמה ומבין בכל ספר. כשתעשה חסד של אמת עם צדיקים, תזכה לדעת שכל הדרכים, אין תפילה, אין אכילה, אין שאר תענוגים, כולם הם דרך השם. הנותן פיתו למי שאין בו דעה, איסורים באים עליו. מי שרוצה להמתיק דינים, על ישתי יין כל היום. אכילה ושתייה מטרידות את המחשבה. על ידי אכילת דגים נתרבה התאווה. מי שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם. דגים קטנים מפרין ומרבין. עוברות ומניקות לא יאכלו שומין ובצלים. אכילת בשר בהמה דקה ושתיית שמן זית סגולה להיריון. כשראה לאדם טרפה בביתו על ידי תערובת איסור בהיתר, ואין בהיתר לבטל את האיסור, זה מראין לו שפגם באיזוהו ייחוד וזיווג עליון, כי הייחוד והזיווג הוא בחינת ביטול האיסור בהיתר בחינת מוציא אסירים בכושרות. לכן, ישמור את עצמו ממאכלי איסור. שמן זית מסוגל לכן. יש דגים שהם מסוגלים לכן. צימון המופלג הוא סימן לירידת הכבוד. כל הכבוד של כל המלכויות נכללים בארבע מלכויות ועל ידי מעשה מנורה וקידוש החודש וקטורת. ושמירה מן המאכלים טמאים, כל ארבע מלכויות מחזירין את הכבוד שבתוכם להשם יתברך. כעס אחר אכילה מזיק מאוד. סגולה לכעס שיאכל פת שחרית. על ידי אכילה נסתלק הכעס. על ידי פת שחרית תלמודו מתקיים בידו וזוכה ללמוד וללמד. המראיב עצמו על דברי תורה, הקדוש ברוך הוא משביעו לעולם הבא. מי שאינו יכול ללמוד מחמת מניעות, יפרוש ממשקה המשכר. אין מריבה מצויה בביתו אלא עד שתכלה תבואה מביתו. מי שיש לו שונאים, יזיר מן היין, ועל ידי זה נעשה ראש להם. כגון אנו, לובין ואוכלין. אכילה ושתייה יהיה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה כמה שיש לו, ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. היין מביא עניות. מי שבניו ובנותיו מוטלין ברב, על ידי זה ניצול מדין שרפה שבארבע מידות בדין. מי שמשבר את אהבת אכילה זוכה לדירה נאה. כשיש צובע בעולם, אזי החולשות נתמעטים. שלושה דברים מביאים את האדם לידי עניות. והמזלזל בנטילת ידיים. כזית מרור שאוכלים בפסח מסוגל לפרנסה. מי שאוהב את השם יתברך באכילתו ובשתייתו ושאר תענוגים,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 אישה שהיא מרובה בדמים, בעלה ייזהר בנטילת ידיים. על ידי בכייה, אין אדם יכול לאכול. תמרים מבטלים דאגה. מי שאינו נזהר בברכת הנהנין תחילה וסוף, פחדים באים עליו. על ידי לימוד תורה על השולחן בשעת סעודה, ניצול מפחד. מי שמאכיל לחם לרעבים, הקדוש ברוך הוא מציל אותו מבית האסורים. מי שהוא רגיל להיות מועל, או לספק צורכי סעודת ברית מילה של עני, על ידי זה ניצול מבית האסורים. הפרישות מביא שובע. בהליכה שהולכת אל תלמיד חכם, בזה הוא מתקן פגם שפגם בברכת הנהנים. מילוי קרסם של המון עם גורם לאבדת הצדיק. על ידי ישיבה אצל שולחן הצדיק נתבטל המלחמה. על ידי הפרנסה שמפרנסים את הצדיק נמחל להם עוונותיהם כמו כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. השום מוציא קנאה. מי שנזהר לאכול משאלת חכם, הוא ניצול מטומאת קרי. אין לו לאדם לאכול על שולחן הצדיק קודם שטבע לקריו. קרי בא על ידי אכילת שום וביצים. אישה שאוכלת צנון ועיבורה תלד בקישוי. אישה שהיא מקשה ללד, סגולה שתיתן לה לשתות מים משבעה בארות. כשאין החמנות תזי רעב בא לעולם. ברבות השמחה נתחזק כוח השכלי והמאכל והמשתה הם סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיק את העצבות הדאג... והדאגות. על ידי אכילת פת עקום מונעין היער מלכתוב עצים. השלום סימן לשובע. עיר ששומרין את עצמה מללכת חוץ לתחום שבת על ידי זה הבשר בזול. השוחט שהוא מקיים כיבוד אב הקדוש ברוך הוא משמור שלא להאכיל טרפות והוא הדין להפך. על ידי השוחטין הרשעים, המאכילים טרפות, הגזלות נתרבה בעולם. הצימאון הוא תיקון דברים בטלים. אלמן, מי שמת אשתו יאמר בכל יום פרשת השם, עד שיישא אישה אחרת. חלק שני, על ידי שקר דבריו אינם נשמעים, גם על ידי שקר מאלמן חס ושלום כמה נשים. כשמתה אשתו של אדם, אזי כאילו נחסר לו עצם מעצמיו. אבל הצדיק, אף על פי שאשתו מתה, אינו נחסר לו עצם. וזהו אלמן, אותיות אחת מהנה לא נשברה. השלמה אישה שעוסקת בכשפים, בניה מתים ונעשית אלמנה. על, על ידי חנופה נעשית אשתו אלמנה ובניו יתומים, ואין מרחם עליהם. כשאדם נושא אישה אחת, אחר מיתת אישה הראשונה, אשתו הראשונה מצטיירת בקבר. אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו. בת כהן לישראל, בת תלמיד חכם לה מארץ, אין זיווגם עולה יפה. או אלמנה, או קוברה, או כברתו. בערבון ניבול פה, בחורי ישראל מתים חס ושלום, ויתומים ואלמנות צועקים ואינם, ואינם נושעים. ארץ ישראל על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם. לפי החידוש האדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הערה מקדושת ארץ ישראל. על ידי השתוקקות שאדם משתוקק לביאת ארץ ישראל, על ידי זה נשפע פרנסה גדולה. מי שהוא מפרנס את הרבים, על ידי זה ממשיך הברכה מארץ ישראל לחוץ לארץ. מי שמשתוקק לארץ ישראל, על ידי זה מעורר השתוקקות אצל אביו ואמו, היינו נשמותיהם, ובאים לארץ ישראל והקדוש ברוך הוא בא עמה ומצפים ומשתוקקים אליו. על ידי הממון שנותן לעניי ארץ ישראל, על ידי זה ממונו נתקיים בידו. מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל, הוא יכול להכיר באחר אם היה אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, אם לאו. כי מי שזוכה להיות אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, אזי בכל מקום שהאיש הזה מסתכל, נעשה אותו אוויר בחינת אוויר עד ארץ ישראל. ועל כן, מי שיודע מתעם ארץ ישראל, כל אחד כפי ערכו, הוא מחויב להרגיש ארץ ישראל. שפוגע יחד עם זה האיש שהיה אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, כי על ידו נעשה האוויר בחינת עד ישראל כנ"ל. השלמה הדר עשר שנים בארץ ישראל ואין לו בנים, יוציא, שמא לא זכה להיבנות ממנה. על ידי בניין שבונה בארץ ישראל זוכה להתנשאות. המעשר מסוגל להשאירות דווקא בארץ ישראל. הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון. אבידה מי שמחזיר אבידה לבעלים, בכוח הזה מגייר גרים. השלמה מי שנאבד לו איזה דבר, בידוע שנפל מאמונתו. מי שדובר כזבים, הוא עובד. מה שספרים קדושים שצדיקים נגנזים ונאבדים, ונשכחים מן העולם, כגון כמה ספרים של תנאים וקדמונים שנאבדו ונשכחו, הוא טובה לעולם. כי על ידי זה נאבדים ונעקרים ונמכין ספרי מינים ואפיקורסים הרבה ימח שמם. גם על ידי זה נתבטל קנאה ושנאה בין לאשתו הכשרים המתנהגים בקדושה. בנים כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר זוכה לגדל את בניו. צריך לשמור את התינוק שלא ילך בגילוי הראש. אין צריך לאדם לדאוג על פרנסת בניו, כי כשהם גדלים, פרנס, גדלה פרנסתם עמהם. מי שמבטל את חברו מפריה ורבייה, הולך לשאול בלא ולד. כל הכופה אשתו לדבר מצווה, עוול לבנים שאינם מעוגנים. אישה שדמיה מרובים, צער גידול בנים שלה יותר בעיצבון. בת כהן לישראל, בת תלמיד חכם לה מארץ, זרע אין לה. התענית של חמישי בשבת, מסוגל לגידול בנים. צניעות שבאישה, מזכה לה לבנים מגונים. על ידי שמחת יום טוב, ועל ידי הנחת תפילין כראוי, תלד אשתו בנים זכרים. לפעמים מי שאין לו בנים, כשמתפללים עליו שיהיה לו בנים, הוא מת. בעוון נדרים בנים מתים. שינוי מקום גורם לבנים. בנים גדולים אינם מתים בעוון אבותיהם, אבל במקום שיש חילול השם אפילו גדולים מתים. דאחלה ביסרא ושת יא חמרא, עוול הבנים בריאים. המסתכל בעקבה של אישה ובאשתו נידה, עוול לבנים שאינם מאורגנים. הדר עשר שנים בארץ ישראל ואין לו בנים, יוציא, שמא לא זכה להיבנות ממנה. מה יעשה אדם ויהיה לו בנים זכרים? יישא אישה הוגנת לו, ויקדש את עצמו בשעת תשמיש, ויבקש ממי שהבנים שלו. כל המוליד, בדומה לו מוליד. ישמור אדם את עצמו מלקוץ איזה אילן בלא זימנה, כי זה מזיק לגידול בנים. כל הרודף צדקה זוכה לבנים, בעלי עושר, בעלי חוכמה, בעלי אגדה. מה יעשה אדם ויהיה לו בנים? יפזר מעותיו לעניים ושמח את אשתו לפני תשמיש. כשם שאסור להרוג אדם, כן אסור לקוץ אילן מאכל קודם זמנו. יואב שלא הניח בן כמותו נאמר בו מיתה. דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבה. בתחילה לא שלת בוהו הנה בישה. כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדו. כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. ארבעים יום קודם יצירת הבלד התפלל על אשתו שתלת זכר. מי שמערער בזנות, גם אשתו באה לידי ערעורים, וכשאשתו מערערת, על ידי זה הקליפות באים עליה בחלום, ועל ידי זה הבנים שלה מתים. מי שמזנה, אשתו מזנה עליו. כל השורף תבואתו של חברו, אינו מניח בן לירושו. אישה שמשקרת בניה בשעת לידה, תניח על ראשה תפוח. כל העושה דבר מצווה ולא גמרו, קובר אשתו ובניו. הנושא אישה לשם ממון, עבן לבנים שאינם מורגנים, ומפסיד את הממון בזמן קצר. העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה להרבות בנים. אין הבנים מתים בעוון האבות, אלא כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. התשמיש אפל הולד ללבנו ולזרזו, ולהיות בעל צורה ובעל כוח. מי שאין לו בנים, יקבל על עצמו גלות. היורד לאומנות חברו, כאילו בא אשת רעהו. כשנמסר אדם ביד שונאיו, עוול כמו שיקול בנים. מי שבעל אקוטית או זכר או ערער בעבודה זרה, לא יהיה לו בן תלמיד חכם, ואם ילמד בנו תורה יהיה שכחן. בנים הטובים הוא רפואה גדולה לאבות. על ידי שקר הבנים מתים. כל שאינו פורש מאשתו סמוך לווסתה, אפילו עוול לבנים כי בני אהרון מתים. וכל הפורש עוול לבנים זכרים וראויים להוראה. כל המבדיל על היין במוצאי שבת אב אין לבנים זכרים ראויים להוראה. מקדש את עצמו בשל התשמיש דרך צניעות אב אין לבנים זכרים. יזהר מאוד שלא יינק הולד מאישה רעה כי חלב מטמא וחלב מטהר. המין ושמן מברין את הולד. מי שאינו עוצר את עצמו מלהטיל מים, תפילתו שמתפלל על בניו נשמעת. הולד הולך אחר צורת אב ואם. קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. יקדים ויחשיך לבית הכנסת, ועל ידי זה יאריך ימי בניו. אל ישנה אדם בנו בין הבנים. על ידי חנוכה ונר שבת, אוי לבנים תלמידי חכמים. דראכים רבנן, אוי לבנין רבנן. דמוקי רבנן, אוי לחתנותא רבנן. בעוון נדרים, גם בעוון ביטול תורה. גם בעוון מזוזה, גם בעוון ציצית, גם בעוון שנאת חינם. בנים מתים כשהם קטנים. מי שנותן מעשר מנמעותיו, בניו ניצולים מהחולי הנקרא סמכה. תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור. על ידי הדסים בשבת זוכה לבנים תלמידי חכמים. אישה שמשקלת את בניה, הסגולה לזה שתרחץ את הכלה קודם החופה. לפי אכילותיו של אדם, כן בניו ובנותיו. מי שבניו מתים, אל ישמש מיתתו בחול, כי אם משבת לשבת. דריכת הקשת בל"ג בעומר היא סגולה לבנים. גם התפילה שמתפעלים לפני העמוד בנגינה היא סגולה לבנים. צייר ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו. השירות והתשבחות שאומרים קודם או היום היא סגולה לבנים. גם לאישה שנחסר חלבה, גם לאישה רעה שהיא כעסנית. מישהו מקטין את עצמו בפני רבו ושואל ממנו כל הספקות אף על פי שרבו מבייש אותו, על ידי זה זוכה שיוצא ממנו בן שהוא גדול בתורה יותר מרבו. מי שמקבל את האיסורים באהבה זוכה לזרע שיאריכו ימיהם. פעולות השם נמשכין אחר השם של האדם כשמה גרים. מי שמקביע קולו כדי להתפאר בו, באים בניו לשבייה. מי שאין לו בנים יהיה רגיל בשמן. ולפעמים יעקור דירה ויחיו בניו. על ידי רדיפת שלום, מציל את בניו ממיתה ומגלות. מי שעושה איזה דבר, והדבר הוא אחר כך מכשול לבני אדם, על ידי זה הטובה נפסק מזעעו. לפעמים המהמת אהבה גדולה שבן איש לאשתו אינה מולדת. לרוב העקרות, כשהן נפקדות, מולידות זכר. על ידי עונת דברים הבנים מתים. יש כוח ביד הצדיק לקלל את האדם שלא יהיו לו בנים הגונים. מי שהצדיק נעשה סניה אצלו נתברך בבנים. מי שמשתוקק לעשות איזה מצווה ואין זוכה לעשות אותה, על ידי זה יזכה לבנים, וגדולתו מוריש לבניו, ובניו יזכו לעשות המצווה הזאת. מי שמקפח פרנסה, לסוף שבניו מתים. מגנט סגולה לבנים. בניו של אדם מתים כשעוסק בשמות הטומאה או בכשפים או שמאמין בהם. כשאיש ואישה אוחצים ידיהם ונותנים צדקה קודם התשמיש, בזה הם מסירים את רוח הטומאה מהילדים שהם מולידים. יש אישה שמגדלת נקבות ואינה מגדלת זכרים. אמירת פרשת ציצית במסירות נפש וביראה גדולה, גם הלבשת ערומים, על ידי זה זוכה לבנים זכרים. שנה שיש בה ברכה, סימן שגם ישראל יפרו וירבו. אישה שעוסקת בכשפים, בניה מתים ונעשית אלמנה. מנקת שנחסך על שנחסר חלבה, הסגולה לזה שהתאבל בעלה על מכות בנים באה על ידי שווא, גם המקום גורם. מי שמשמח חתן וכלה יזכה שתלד אשתו זכרים. גם על ידי אזהרות נרות. שנה שיש הרבה גשמים, סימן שנולדים בזה השנה הרבה זכרים. איש ואשתו שמקללים את עצמם, אין מגדלים את בניהם. סגולה לגידול בנים, תזרע איזה מין תבואה, וכשתקצור אותה תיתן אותה לעניים, ואתה לא תהנה ממנה. מי שמטיל אמה יתרה על דורו, אין מתקיימים לו בנים חכמי לב. מי שאין לו רחמנות על בניו, בידוע שאין לו חלק בשכל לקדושה. כשאינו חוזר על לימודו, על ידי זה הבנים מתים. על ידי זנות, אין מגדלים בנים. שם אלוקה, שמירה לבנים. מי שמשתדל שיהיה פרנסה לדורשי השם, על ידי זה יזכה שלא יצאו בניו לתרבות רעה. על ידי אמונת צדיקים, הבנים חיים וקיימים. כשזכר בא לעולם, חסד בא לעולם. מי שמצייר את אביו ואמו, על ידי זה אינו זוכה לגדל זכרים. מי שרודף שלום, על ידי זה יזכה לראות בנים לבניו. קלקול הדלת או החלון, זה סימן לחולשת הבנים. המחלוקת, זה סימן רע לבנים, ושלום, זה סימן טוב לבנים. הבנים שותים כשאביהם כעסן. על ידי כיבוד תזכה לבנים זכרים. חלק שני מי שיש לו צער גידול בנים יקרא בכל יום מעשה בראשית, גם על ידי הקריאה הניצול מעלילה של גזלה. סגולה לבנים להקטין את עצמו. מטע הכרם מזיק לגידול ולדות. השתדלות בפדיון שבויים מסוגל להולדה. אמירת המעמדות טוב לבנים. אישה שבניה מתים בכל הנקרא סמקה, אינוס דושין, תרחץ אותם בשמן. והשמן הזה תדליק אותו אחר כך בטבילת מצווה. מי שקמים עליו רבים, וחולקים עליו על אמונתו והוא עומד כנגדם וטוען כנגדם דברים המתקבלים על ידי זה זוכה לבנים רבים והעולם נתמלא מזערו. ה' הנעשה מכסף, מסוגל לפרייה וריבייה. לפעמים בניין הבית גורם לאישה שלא תלד, כשהעצים שבבניין אינם מונחים כסדר הניתן להם מששת ימי בראשית, ואז הבית נקרע רוס אפילו בבניינו, והעוס הזה בא ומזיק לאישה ואינה מולדת. צריך לחזר אחר מוהל צדיק וירא שמיים, כי כשהמוהל אינו טוב, יכול להיות שלא יהיה מוליד חס ושלום הנימול על ידו. גם על ידי שהמוהל אינו טוב, על ידי זה בא התינוק חס ושלום לידי חולי נופל. מי שיש לו בן עוסק בתורה כאילו לא מת. החלב של צדקת הוא טוב לתינוק ליראת שמיים, וגם נותנות לו ממשלה בעולם הזה. שיקול בנים בא חס ושלום על מי שמפיל את חברו מאמונה. כשיש לא מלכות, על ידי זה נולדים בישראל בנים בעלי הוראה. מי ששומר את עצמו, גם את העת והזמן שמזווג, שלא יהיה לא הוא ולא העת והזמן חם ביותר ולא קר ביותר, על ידי זה בניו הנולדים יהיו חכמים גדולים. מי שהוא שולט ביצורו, בניו אינם יוצאים לתרבות רעה, ועל ידי זה ממונו נתברך, ועל ידי זה לא יבוא לידי ניסיון. אפילו אישה צדקת, כשהיא אינה מיוחסת, על ידי זה מולדת בנים שאינם הגונים. בזמן שהדגן רב בעולם, זה סימן ללידת זכרים, ובזמן שהיין רב בעולם, זה סימן ללידת נקבות. מי שאין לו בן זכר, ירגיל את עצמו להביא מתנות את המדי חכמים, ויאמר פרשה של ביקורים, וגם ילמד גמרא הרבה, וימעט בלימוד אגדה, כי לימוד אגדה הוא מסוגל לבנות. על ידי לימוד פוסקים עד שידע להורות הוראות, על ידי זה גורם פקידה לכמה הכרות. לפעמים על ידי תפיסה ניצול מכיליון בנים. על ידי צדקה זוכה לבנים. סגולה למקשה לילד שתתלה על צוואר המפתח של בית העלמין, גם המפתח הזה מסוגל להכרה. הבנים מתים חס ושלום על ידי ראיית קרי. יש עצים המונים מההולדה והגידול בנים כשעושים מיטה, ויש עצים הגורמים מההולדה והגידול בנים. מי שבניו מתים כשהם קטנים, תעשה לו עמו כותונת והוא ילך בו תמיד עד שיגדל. כשישראל פרים ורבים, אזי אומות נחדשינו עלינו גזרות. הסיגופים מועילים להולדה. עקוצים מסוגלים להולדה. מי שנולד מעול, בידוע שכוח המדמה שלו טוב ויפה. השלמה איש ואישה שרגילים לומר שקר, הבנים שלהם יהיו מתנגדים. גם יהיו פוגמים בברית. מי שאינו אומר שקר, בנים יהיו לו. על ידי דיבור שווא, בא מכות בנים. הכנסת אורחים מזכה את האישה לבנים. על ידי תאוות אכילה, הוא אוהב בין אחד יותר משאר בניו. אישה, הזהירה וחלה, בניה בעלי אמונה. כשאדם בונה חומה ונפל כיפתו, ידע שזה סימן רע, חס ושלום, לזרעו. מי שאינו נזהר, להסתכל בערוות אביו, לסוף שילכו בניו ערום ויחף. כשעושה אדם איזוהו דבר באמונה ונכשל באיזה מכשול, יבטח שהקדוש ברוך הוא יצילו והקדוש ברוך הוא הזמין לו את המכשול כדי שיעשה דרך כבושה לבניו בזאת המכשול שיינצלו ממנו. בעוון הגזל הגובל לב עבר האב הווה ובני אדם אוכלים בשר ביניהם. הגוזל את חברו שווה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ונשמת בניו ובנותיו ואפילו גרמה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מכלה צרות על האב כדי שיהיה שלום לבנו. השיחה שאדם מסיח בינו לבין קונו, השיחה הזאת נעשית אחר כך גאולה וישועה לבניו. על ידי אהבת נשים, אשתך אינה קולטת הזרע ומפלת, ובשעת הלידה התינוק מת. כשאיש או אישה חושבים משעת התשמיש באיזה גורל או בגויה, והמחשבה היא באהבה לאיזה גורל או גויה, אזי ילד הנולד מזה התשמיש, השתמד. הבעל הכותית וממשיך על עצמו הזוהמה, ואחר כך כשבעל אשתו והוליד ולד, הוולד יהיה מומר. מי שבא לו יראו זנות עם בת אל נכר, בידוע שיהיה לו איזה נפילה או חולת יבוא על אשתו ובניו. מי שמטיל למעט רע על הציבור שלא לשם שמיים, אינו רואה בן תלמיד חכם. מי שנוטל שררה לעצמו על ידי זה ביתו נעשית זונה. בית תינוק ואישה, סימן להצלחה. כשיש לו מלכות על ידי זה, נולדים בישראל בנים בעלי הוראה. מי שעורר חלומות מבוהלים, זה סימן לבן או תלמיד שיקדיח תבשילו ברבים. על ידי חנופה נעשית אשתו אלמנה ובניו יתומים ואין מרחם עליהם. הכיסוי שמכסים פני הקלה, קודם החופה, יש לה כוח ההולדה. בריאות הגוף וחיה וטבעו של אדם, הכל הולך לפי טבע וחיי הבריאות אביו ואמו. מי שאינו מניח בן או תלמיד, זה נקרא לא ירא לא אלוקים. מי שמבזה את עצמו בכל יום בעיני עצמו על ידי זה יזכה ששמו אינו שכוח מפי הבריות ובני אדם יקראו את בניהם בשמו. לפעמים אין שלום בית לאדם וכל בני ביתו בקטטה בידוע שיש עדים בבית הגורמים כל זה ועל ידי זה באים מיסורים על אנשי ביתו. על ידי כעס מוליד, מוליד בנים שוטים. מי שאוהב תלמיד חכם התורה מחזרת עליו ועל זרו. מי שאין חוזר תלמודו קשה לו לגדל בנים. מלמד בין חברות תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו או כאילו עשה לדברי תורה או כאילו עשאו לעצמו. במי אתה מוצא סדרי תורה וכו' וממיסים עצמו אכזרי על בניו כעורף. מי נרדף יזכה לבנים ובני בנים. מי שמרחיק את האדם מעבודת השם יתברך על ידי זה יבוא ממנו זרע שיצערו לזוהו של המרחיק. יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. מי שבניו ובנותיו מוטלים ברעב, על ידי זה ניצול מדין שרפה שבארבע מיתות בית דין. החולת של כחישת הבשר הנקרא דר, הבעל אחד מבני הבית הוא סימן לדלות. לכל הדברים וכולי, או בנים, צריך עסק בדרך הטבע ויבקש רחמים שיצליח בדבר העסק. מי שמערער בבת אל נכר, על ידי זה בניו לא יהיו לומדים. הזיווג שהוא בבית נאה, על ידי זה נמשך צורה יפה ומתוקנת לבניהם. בני נואפים יהיו נצרכים לכישוף. בנים הנולדים על ידי עסק הכישוף יהיו נואפים. המוציא זרע לבטלה כאילו הביא בניו קורבן לעבודה זרה. מי שאין מסתכל על נשים על ידי זה זוכר שזרעו יחברו פירושים על התורה. מי שאינו מקבל ממון מאחרים יגדל כל זרעו. מי שיש בידו לחבר איזוהו ספר ואינו מחברו זה כמו שיקול בנים. הרודף צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות, הוא ממציא לו בני אדם מעוגנים כדי לקבל שכר עליהם, וזוכה לבנים בעלי עושר, בעלי חוכמה, בעלי אגדה. המזמין עקום בתוך ביתו ומשמש עליו, גורם גלות לבניו. צדקה מגן על זרעו של אדם. יש תפילות שאינן מתקבלות למעלה, אלא עד שנותנים כל כך מעות את צדקה, כפי מספר האותיות של התפילה השייך לזה הדבר. למשל, כשמתפלל אלו התיבות, תן לי בנים, צריך ליתן צדקה כמספר אותיות, תן לי בנים. אל יקשה לך הדבר כשאתה רואה שהצדיק לא תיקן איזוהו דבר, כי זה סיבה מאת השם יתברך שהניח מקום לבניו להתגדל בו. המורה הלכה בפני רבו וכו', והזיל לשאול בלא ולד. מי שמפריש בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינה, על ידי זה נופלים בניו לעבדות. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק, לתפילת צדיק בן רשע. מי שיודע שמות של צדיקים שבדור, הוא יודע כל המאורעות שיהיה. מי שיודע שמות של בני הצדיקים שבדור, הוא יודע כל המאורעות שיהיה. אין אדם רשאי לקלל, אלא אם כן יכול לראות הדורות שיצאו ממנו. שמירה ליולדת שתכתוב על כלף פסוק השם רמה ידך בל יחזיו. אישה שהיא מקשה ללד בניה לא יהיו עמה בבית. רשש ששכח את השם נדבך לגמרי בידוע שלא יצא ממנו זרע כשר. השמחה היא סימן שהוא זרע ברך השם. כשאין שלום אין אנשים יולדות זכרים. על ידי שלום מציל לבניו ממיטה ומגלות. על כל עבירות שבתורה נפרעים ממנו וכאן ממנו, ממשפחתו ומכל העולם כולו וממנו נפרעים לאלתר. שבועה. מותר להתפלל על בעל לשון הרע, שלא יהיו לו בנים חכמים. מי שיש לו בית הכנסת ואינו נכנס לשם להתפלל, גורם גלות לבניו. צריך אדם להתפלל על זרעו ועל כל הבאים אחריו. בית בית שאין דרים בו ייזהר מלהיכנס בתוכו כי הוא מקום שדים. מאן דה בישלה במטה דה ילך למטה אחריתה. כשהבית מזומן לברכה, אזי כשהצדיק בא לבית הזה, גם הברכה באה. יש מקום מזומן לטובה, והוא הדין להפך. לעניין טובות ורעות הבאות לאדם קרוב לדרך הטבע, הכל לפי הזמן ולפי המקום. דפר הקנאה מחריב ביתו. מקום שאדם יוצא ממנו, אינו מתהווה לאותו מקום ליהנות ממנו. אם עם הארץ חסיד, אל תדור בשכונתו. כל בית שנשמעין בו דברי תורה, שוב אינו נחרב. עיר שיש בה מעלות ומורדות, מזקינין בחצי ימיהם. אם נשפך בבית יין כמים, היא כברכה. אל תיכנס לבית שיש בו צלמים. מי שרוצה להיכנס לבית לדור בתוכו, יאמר התורה כולה, ואחר כך ייכנס לדור בתוכו. מי שאין לו קרקע, אינו אדם. יש מקום הגורם לעבור עבירות. כעס וזנות של אישה מחריב את הבית. כשנחרה בסקופת הבית או פתחיה, הוא סימן רע לבית. חלק שני לדור בעלייה הוא טוב יותר לעבודת הבורא מלדור בבית תחתון. ב. לפעמים בניין הבית גורם לאישה שלא תלד, כשהעצים שבבניין אינם מונחים כסדר הניתן להם מששת ימי בראשית, ואז הבית נקרא ארוס אפילו בבניינו, והארוס הזה בא ומזיק לאישה ואינה מולדת. בפתח ביתו של אדם ניכר אם תמו זכות אבותיו או אם חלה זכות אבותיו. צריך להיזהר בבנייני הבית שלא יהיו בבניינו עץ מאילני העושים פירות. העצים שבבניין זכה האדם הם בבחינת שרפים עומדים ועומד הבניין זמן רב לא זכה השרפים נשרפים וזהו השרפות דשכיחה. כשאדם בונה חומה ונופל כיפתו ידע שזה סימן רחץ ושלום לזרעו. אין אדם נהנה אלא כשדר במקום שדרו אבותיו. סגולה, כשנכנס לבית חדש לגור, הכניס לשם חרב או סכין או שאר כלזין, וסימן לדבר, בחוכמה ייבנה בית, כלי חמס מכורותיהם, חרבותיהם, מגורותיהם. הכיפה של בית הוא סימן לחבורה ומשפחה מה שיקרה להם. השלמה אהבת אישה לבעלה ניכרת בזבובים נטושים שבבית. מי שאין לו בנים, לפעמים יעקור דירתו ויחיו בניו. קלקול הדל לתוך החלון זה סימן לחולשת בנים. כשהכל מבזין אותך ועושין לך צער, תידום ולא תצא מפתח ביתך. בניין הבית של הבנים הוא סכנת מיתה. לא טוב לשני בני אדם ששמותיהם שווים, שידורו בדירה אחת. כיוון שהגיעה מידת הדין של מעלה על האדם, אף על פי שעדיין אינם שולטין עליו, יכול להרגיש את מידת הדין על ידי הזבובים שבבית. בית שיש בו מחלוקת יהיה בית עבודה זרה. על ידי בניין שבונה בארץ ישראל זוכה להתנשאות. בית, תינוק ואישה סימן להצלחה. כשהאדם בא לעיר לדור, ישלח בשר לעני העיר, ועל ידי זה ישא חן בעיני שרי העיר. מי ששומר את עצמו מללון וגם לדור שני זוגות בבית אחד, על ידי זה זוכה לחתנות הכהנים ובני אדם חשובים גדולים. אישה כשרה מתארת הבית מצהרת. מי ששומר את עצמו מכעס, ישכון בביתו, לא ידור האחרים במקומו. כעס אל אישה מחריב את הבית. אין מריבה מצויה בביתו, אלא עד שתכלה תבואה מביתו. בעוון שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו. לפעמים אין שלום בית לאדם וכל בני ביתו בקלטה, וידוע שיש שדים בבית הגורמים כל זה, ועל ידי זה באים איסורים לבני ביתו. קשה העניות בביתו של אדם יותר מחמישים מכות. מי שמשבר את אהבת אכילה זוכה לדירה נאה. מיסותא דה ביתא מביא לידי עניות. המקיים ספר תורה של אביו בביתו זוכה לעשירות. אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל כבוד אשתו. עזבו, הוגשו בבית נאה, על ידי זה נמשך צורה יפה ומתוקנת לבניהם. ניוף של אישה מחריב את הבית. כשהייתה נכנס בבית נוכרי על ידי זה בא עצבות. בית שיש בו פחד, בידוע שיש בו חלק, להסית רחה. מי שאינו יוצא מביתו חשוב כתפיסה. כשיש רשע בבית, אזי נסתלק מהצדיק מעיין התורה. בחורבות קליפות שכיחים. כשהצדיק בא לבית הרשע, הבית נתברך, ודווקא שהבית מזומן לברכה. תרחיק מילדור בבית שדר בו רשע. על ידי שאין מקבל תוכחות, נחרב מעונו. אל תתפלל בבית שבנה בעל מחלוקת. אל תתפלל אלא בבית שיש בו חלונות. בושה! מי שמבאס פני חברו נתעלם ושוכח. מותר לבייש את הרבנים שסוחרים את הרבנות לשם גאווה, וראוי לבזותן ולהקל בכבודן, והן עומדין בפניהם, והן קוראין אותן רבי, והטלית שעליו כמרדעת של חמור. טוב לבטל תורה מלבייש בן ישראל. המבזה תלמיד חכם או חברו בפני תלמיד חכם, אבי אפיקורוס, גם נקרא מגלה פנים בתורה. כותונת של צדיקים מחפרת על שפיכות דמים. כשבני אדם מחרפים אותך, תתענה ותבכה. כשבושה באה עליך, אין זה אלא בשביל שתעשה תשובה לעוונות שאתה דש בעקב. גם בושה באה כשאתה משמח בצרת חבריך. תציין לפנח אותיות אמונה, או ובזה לא יבוא עליך שום בושה. מי שנצטרך ללוות על המשכון, בידוע שאלו הדברים המושכנים היו נבזים בעיניו בגלגול אחר. כשבאה על האדם איזה בושה, יצפה לישועה. מי שרוצה להתבייש, יצייר דמות של אמו. על ידי צדקה לשם שמיים תבוא למידת בושה. כשבא על אדם איזה בושה בידוע שאין לו ביטחון. מי שקורא בור סוף שבא לידי איזה ביזיון ולפעמים הדבר גורם שנעשה שיחה בפי בני אדם. על ידי ביטחון לא יבוא עליו בושה. מי שגוזל את בושה באה עליו. כשהאדם מחרף ומבייש אותך והוא אינו אויב לך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 או שוחק ממך בידוע שאתה ביישת את אבותיו. כשהכול מבזים אותך ועושים לך צער, תידום ולא תצא מפתח ביתך. כשמביישים אותך תיתן צדקה. על ידי צדקה תזכה למידת בושה. בזיון המלך הקדוש ברוך הוא נפרע, אפילו מה שביזה מלך אחר שלא מהומתה. החוטא התבייש בעולם הבא בפני רבותיו, אבותיו, אבותיו. המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. נכון, כאשר ישמע מרעהו דבר כזב, אל יקפוץ ויביישהו, אלא ירמוז לו בתנועה כדי שיכיר כי לא חן הוא. מצווה לפרסם את הרשעים. המתבייש לא במהרה הוא חוטא. מי שאין לו בושה, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו אל הר סיני. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כשחברך מביישך, תודה לדבריו. המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים ויורד לגהנום ואינו עולה. נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חברו ברבים ואין לו חלק לעולם הבא. אל תבייש עם שאיתך בתורה ומצוות, אבל לבעל עבירה מותר לביישו ולהונות בדברים. כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. הכל נפרע ביד שליח חוץ מהונאה ואין הפרגוד ננעל בפניו. השלמה. עשיר מכחש אין לדעת סובלו, והוא נבזה בעיני עצמו. מי שאוהב כזבים ומבזה את הצדיק, גם הוא בעצמו נתבזה. כשמחרפין אותך ואתה שותק, תזכה להבין תירוץ על חושיותיך ותזכה לרוח בינה. לא חרבה ירושלים אלא וכו', ולא היה להם בושת פנים זה מזה, והושבו קטן וגדול גם בזות תלמידי חכמים. כשאומות מחרפין אותנו ביותר, זה סימן על משיח. דע, שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפאות איזה חולת מיוחדת. וכל זה, אין הוא אלא למי שלא שמר אמונתו או בריתו, ולא שמר את עצמו מלעבור על אל תהי בז לכל אדם. אבל מי שיש לו אמונה בשלמות, והוא גם כן שומר הברית, ומקיים אל תהי בז לכל אדם, אין רפואתו תולל בחלקי עשבים מיוחדים לחולתו, אלא נתרפא בכל מאכל ומשקה, בבחינת "ובירך את לחמך" וכו', ואין צריך להמתין עד שיתרמו עשבים המיוחדים לרפואתו. מי שהוא מקטין את עצמו בפני רבו, ושואל ממנו כל הספקות, אף על פי שרבו מבייש אותו, על כל זה זוכה שצא בן שהוא גדול בתורה יותר מרבו. כל המבזה בגדים לסוף אינו נהנה מהם. מי שעושה מלבוש לעני על ידי זה ניצול מביזיונות. מי שהוא נזהר מלבייש שום אדם, זוכה למלבושים. על ידי ביטחון אין אדם מחלימו. מי שאין לו מידת הביטחון, ישמור את עצמו מלבייש שום אדם. דל גאה, אין הדעת סובלו, גם הוא בעצמו מתחרט לאחר זמן ונבזה בעיני עצמו. מי שיש בו גאווה, אשתו מבזית אותו. על ידי הביזיונות שמבזים את הדיינים, התבואה נשתלח במהרה. על ידי הביזיונות שמבזים דייני ישראל, על ידי זה היוקר הווה בעולם. על ידי הבושה נמתק הדין. מי שיש לו מחשבות רעות, ידבר לעצמו דברי ביזיונות. כשמבזה את המועדות בא ליראורי עבודה זרה. המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. כשאחד מבזה אותך ואתה מקבל בשמחה, על ידי זה תזכה לכבוד והתנשאות בשמחה. מי שמבייש פני חברו נעשה שכחן. על ידי חנופה תפילתו אינו נשמעת ומאוס בעיני כל. הבושה מביא לידי יראת חטא. מי שדובר על הצדיק, לסוף שנתבזה בעיני כל. מי שמבזה את עצמו בכל יום בעיני עצמו, על ידי זה יזכה ששמו אינו שכוח מפי הבריות, ובני אדם יקראו את בניהם בשמו. מי שאומר לא חטאתי, הוא מבוזה בעיני כל. אדם שהוא בחשבות, אין צריך לבזותו אף על פי שהוא רשע. מי שהוא מבוזה, בידוע שהוא אוהב כזבים. על ידי הכעס נתבזה. מי שחולק עם שכניו, לסוף שיהיה לעג לאויביו. מי ששומע חרפתו ושותק, נקרא חסיד, והקדוש ברוך הוא שומר את נפשו. כשמתנגדים חולקים על צדיקים, ורוצים לבטל אותם מלאכת שמיים, על ידי זה נופלים ונבזים בעיני עצמן. מי שיש לו שונאים, יאמר כל היום תפילות ובקשות, על ידי זה יושיע לו הקדוש ברוך הוא, ואויביו יבושו. מי שמתפלל כל היום, על ידי זה בא בושה על אויביו. מי שאין נבייש פני חברו, לא ישמחו איביו עליו. מי ששומע חרפתו ושותה כידי זה, נתבטל ממנו רבות רעות שהיו ראוין לבוא עליו. כשאיזה בושה באה לאדם, הוא סימן לדלות. זקן מנאף, אין הדעת סובלתו, ואחר כך הוא נבזה בעיני עצמו. בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ, אין זיווגם עולה יפה, או מביאה אותו לידי עניות ולידי גנות. על ידי ניוף, הבושה נסתלק. מי שעוצם עיניו מראות ברירה, על ידי זה ניצול מביזיונות. אדם שקיבל טענה ממנו פעם אחת, אל תבזהו. על ידי עצבות בא ביזיון. מי שאוהב עבירה להכעיס, לסוף שנתבזה בעיני בני אדם והוא כועס עליהם. הסערות שגדלים על האדם, והמלבושים שעל האדם בשעה שיושב בתפיסה, שרואה עליהם רוח מכוער ומבזה את האדם. מי שגוזל את העני, ביזיונות באים עליו. המענה את התלמיד חכם צריך לחזק, שלא יתבזה בעיניו התלמיד חכם. גניו ושפלות לדור שכפופים לזה שאין לו מי שעושה מלאכתו. יש רשע שהוא בוש לכפור בצדיק עצמו, ומדבר רעות על אלו שהם תחת הצדיק. לפעמים הצדיק מתבייש לבקש מהקדוש ברוך הוא על מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא, מביא צער כזה על רשע כדי שהרשע יבוא ויבקש ממנו שיתפלל עליו, על ידי זה ניצול גם הצדיק מצערו. הביזיונות באים על ידי קרי. מי שמבוזה בעיני עצמו, על ידי זה יבוא להתלהבות. מי שבוש על עוונותיו, הקדוש ברוך הוא עושה עמו צדקה. על ידי גזל ומבייש פני חברו, אין תפילתו נשמעת. כשתשמע חרפתך ותשתוק, תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך. בגדים בגדי האדם מרמזים על מידותיו של אדם. מי שהולך יחף בידוע שהוא חוטא. על ידי עזות מצח נענש בבגדים גם על ידי שבועות. מי שאינו נזהר להסתכל ברבת אביו לסוף שילכו בניו ערום ויחף. מי שאוכל קודם התפילה הוא נענש בבגדים. על ידי גאווה נענש בבגדים. מי שמסיט את חברו מדרך הטובה לדרך הרעה, על ידי זה אין לו במה ללבוש. מי שהוא ערב בעד עקום, הוא נענש בבגדים. לעתיד, הקדוש ברוך הוא יהיה נפרע מאותם המלובשים מלבוש עקום. מי שהולך בבגדים קרועים מחמת עניותו, תקנתו, הבכייה לפני השם יטבח. כל המבזה בגדים, לסוף אינו נהנה מהם. מי שעושה מלבוש לעני, על ידי זה ניצול מביזיונות. מי שהוא נזהר מלווי שום אדם, זוכה למלבושים. חלק שני, על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים, ממשיכין אורו של משיח בעולם, ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם, גם זוכה לבגדים נעים. הרגיל בקללה, על ידי זה לא יהיה לו בני בגדים על שבת. מי שמאפה תמיד את רגליו בלבושים נעים, למשל במנהלים יפים ביותר או במכנסיים, על ידי זה בא לגנבת הדעת. המזלזל במצווה ציצית אינו זוכה לקבורה. האוסף בגדים לחברו יכול לשנות רצון חברו לכל מה שירצה, הן בגשמי, הן ברוחני. כשאדם לובש לבוש של אביו, על ידי זה בנקה לו ללך במידותיו של אביו. לכו לחמו בלחמי ושתו ראשי תיבות לולב ביין עם האותיות גמטריה ראשי תיבות של אתרוג הדס ערבה מסכתי זו בחינת סוכות על ידי מצוות נטילת ארבעה מינים ועל ידי סוכה אדם זוכה לאכילה ושתייה ומלבושים וגם לחיות הנשמה על ידי סוכה זוכה למלבושים מבחינת בשומי ענן לבושו על ידי אב זוכה לשתייה על ידי הדס זוכה לחיות הנשמה ועל ידי לולב ואתרוג זוכה לאכילה, כי יש בהם פרי שהם מיני מאכל. השלמה בעוון ציצית בניו מתים כשהם קטנים. הלבשת הרומים, על ידי זה זוכה לבנים זכרים. מי שבניו מתים כשהם קטנים, תעשה לו עמו קטונת והוא ילך בו תמיד עד שיגדיל. קטונת של צדיקים מכפרת על שפיכות דמים. הכובע של צדיק מסוגל להסיר הגאווה. מי שמלביש את עצמו במלבוש של תלמיד חכם והוא אינו תלמיד חכם, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. החגורה שחגור בה צדיק, כשתחגור בו הוא סגולה לבטל הרהורים. עציצית הם גדר לערווה. אבני תיקון על הרהורים. על ידי החידושין דאורייתא זוכה לטלית נאה. הכיסוי של ראש מביא לידי יראה. הבגדים של האדם מכבדים את האדם. ילבש ויתכסה כמה שיש לו. מצוות מילה יש לה מה שיש לבגדי כהן גדול. המכנסיים מחפרים על גילוי עריות. סגולה להולל יסתכל על הציצית. מי שמוציא קרי לסוף הולך ערום. המלבושין שעושים לצדיק, כל מלבוש יש לו סגולה בפני עצמו לכפר. מצווה להיות לו בגדים מכובדים בשעת התפילה. <coughs> ביטחון מי שיש לו ביטחון אין לו שום פחד. על ידי ביטחון בא שלום. ביטחון בא על ידי יראת שמיים. על ידי אמונה יבוא לביטחון. מי שאין לו ביטחון הוא דובר שקרים. על ידי שקרים אינו יכול לבטוח באמת. מי שבטוח בהשם יתברך הקדוש ברוך הוא מצילו מכל צרות ובפרט מהריגה. על ידי ביטחון אין אדם צריך לחברו, גם אין אדם מחלימו. על ידי ביטחון אדם ניצול מדאגה. על ידי ביטחון יזכה לדש מות הקודש. מי שאין לו מידת הביטחון ישמור את עצמו שלא לבייש שום אדם, גם יזהר להתפלל בכוונת הלב. מי שיש לו ביטחון, לא יתקצרו ימיו. מי שאין לו ביטחון, יקום קודם מאור הבוקר ויאמר בקשות בקול רם. על ידי שתיקה יזכה לביטחון. על ידי זעירה מליתן תקיעת כף יזכה למידת הביטחון גם על ידי שלא יתחבר עם רשעים. על ידי חנופה נאבד הביטחון. מיילי ירדן הם סגולה לביטחון. על ידי הביטחון האדם נתקרב להשם מטבח. מי שבוטח בעקו"ם דילה דילהון. חלק שני כשעושה אדם איזשהו דבר באמונה ונכשל באיזה מכשול יבטח שהקדוש ברוך הוא יצילו, והקדוש ברוך הוא הזמין לו את המכשול, כדי שיעשה דרך כבושה לבנה בזאת המכשול שיינצלו ממנו. מי שנשמר מערעורי עבודה זרה, זוכה בכל פעם לביטחון עד שאינו דואג מה יאכל למחר, והוא במדרגה עד ברוך השם יום יום, ועל ידי זה לא הביט אוון ולא רעה עמל בו, ובכל הנוגע בו כאילו נוגע בבבת עינו. השלמה כשבא על האדם איזה בושה בידוע שאין לו ביטחון. על ידי ביטחון לא יבוא עליו בושה. מי ששם ביטחונו על הגויים לסוף לוקחים משלו בעל כורחו. מי שיש לו ביטחון מנעוריו הוא ניצול מגזלנים. כשתרצה ללך בדרך תקשר את עצמך קודם במידת הביטחון ועל ידי זה לא יגוף רגליך. על ידי ביטחון נמתק הדין ונמשך החסד. על ידי ביטחון לא יבואו לך מחשבות רעות. ההתנשאות באה על הביטחון שבשעת הצרה. מי שביטחונו אחר, אל אחרים בא לידי חנופה. על ידי ביטחון האדם נפלט מצרותיו. על ידי ביטחון תזכה להבין שישועתך מאת הקדוש ברוך הוא ולא מאדם. על ידי ביטחון יזכה לשמוח בחסד השם יטבח. על ידי ביטחון יעשה לך חסד. מי שיש בו יראת שמים יבוא למידת הביטחון. על ידי ביטחון לא יאכלו שונאיך להרע לך. על ידי ביטחון אויביו לא ישמחו בצרתו. מי שאין ביטחנו, ביטחונו באלוקיו, על ידי זה באים מלחמות ומריבות. על ידי ביטחון תינצל מפחד. כששוכחים את ה' מטבח ואינם נשענים עליו, על ידי זה מתפחדים מהאומות. יכול אדם שיהיה צדיק אף על פי שאין לו ביטחון בשלמות. על ידי ביטחון בשמחה. על ידי רדיפת שלום בא לביטחון. על ידי הביטחון הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. על ידי ביטחון תפילתו של אדם נשמעת. צריך אדם להיזהה בשעה שמזכיר את השם שיהיה בקדושה ובטהרה. היינו שיקדש רוח פיו כל כך שיהיה בבחינת רוח נבואה. ואז הרוח הזה הולך ומפיל אותם הבוטחים בשווא ובאבל. וזהו בשם השם אלוקינו כן נזכיר. המה קרו ונפלו. בשורה מי שהוא רגיל לומר בשורות טובות הוא נתלבש מבחינת אליהו. אל תבשר בשורה רעה כי מחמת בשורה רעה מתו כמה נפשות. העושה מצווה כמאמרה אין מבשרים אותו בשורות רעות הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. המבשר בשורות רעות נופל למוחין דקטנות מי שהוא רגיל לבשר בשורות טובות, על ידי זה לא יכאבו לו רגליו. השלמה על ידי אירוע עבודה זרה נשימתו מתקצרת ואינו נהנה מבשורות טובות. על ידי שלום באים בשורות טובות. ברכה המתברך צריך ליתן למברך איזה מתנה. אל תהי ברכת גוי קלה בעיניך. מי שמקרב את הרחוקים לעבודת השם נדבך, הברכות מסורים בידו. השלמה על ידי אמונה נתברך, משיח יבוא בשנת ברכה. ממה שאתה אוכל תשייר כדי שיחול ברכת השם במזונותיך. מישהו מפרנס את הרבים, על ידי זה ממשיך הברכה מארץ ישראל לחוץ לארץ. מי שהצדיק נעשה אכסניה אצלו נתברך בבנים. שנה שיש בו ברכה, סימן שגם ישראל יפו וירבו. כשהבית מזומן לברכה, אזי כשהצדיק בא לבית הזה, גם הברכה באה. אם נשפך בבית, יין כמים היא כברכה. כשבא לאדם ירוע עב עבודה זרה, והוא מבטל אותה במחשבת אמונתו, אזי נעשה מרועיו בחינת טל של ברכה. הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם. מי שיש לו חולה או צער בביתו ילך אצל החכם ויבקש עליו ברכמים או שיברך אותו. אין הברכה מצויה אלא בדבר סמוי מן העין. תקף לתלמיד חכם ברכה במעשה ידיהם. מי שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם. על ידי החקירות בעולם התוהו, מה למעלה, מה למטה, על ידי זה גורם קללה, והשומר את עצמו מחקירות אלו גורם ברכה. על ידי החיתון עם תלמיד חכם באים טובות וברכות לאדם. אדם שהמון עם מתברכים בו בידוע שיש בו יראת שמיים. אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל כבוד אשתו. מי שהוא שולט ביצרו, על ידי זה ממונו נתברך. שומר הברית הוא מקור הברכות. הנותן פרוטה לעני מתברך בשש והמפייסו מתברך באחת עשרה. כשאנשים נותנים צדקה על ידי זה הפירות מתברכים והשלום בעולם. גדול כוח המעשר שמהפך הקללה לברכה. כל איש ידמה במעשיו לברכת אותו השבט. המונה ההלכה מתלמידו ואם לימדו, בחולה, ואם לימדו זוכה לברכות כיוסף. מי שאינו מענה תלמיד חכם מנכסיו אינו רואה סימן ברכה לעולם. מי שמשבח, מי שמשבח את הצדיק, ינוחו בורחות על ראשו. ברכת הצדיק היא פדיון. כשהאדם מתברך מן הצדיק, צריך לעמוד על רגליו. אפילו נוכרי המברך את ישראל, מתברך. אדם רגיל בקללה ומעולם התוהו, וכן להפך, רגיל בברכה ומעולם התיקון. כשהצדיק בא לבית הרשע, הבית נתברך, ודווקא כשהבית מזומן לברכה. הברכה באה על ידי שלום. כל זמן שתוכחה בעולם, נחת רוח וטובה וברכה באים לעולם. בכייה חלק שני מי שאינו יכול לבכות, הסתכל על הרקיע, כי הוא גרם בכייה למים. הבכייה מבטא לרעורי זנות. סגולה לחולי הצוואר, שיבכה על חורבן הבית מקדש. השלמה כשנופל ממונתו יבכה. כל הבוכה ומתאבל על אדם קשה זוכה לגדל את בניו. כשבני אדם מחרפין אותך תתענה ותבכה. מי שהולך בבגדים קרועים מחמת הניוט תקנתו הבכייה לפני השם יטבח. מי שיש בו גסות שכינה מיילדת עליו. כשהחסד יקר ואינו בנמצא תדע שהבכייה מועיל לזה. על ידי בכייה נמאסים כל התאוות כשבאים לאדם מחשבות זרות, הגביה קולו כאילו הוא בוכה, ובזה יסירו ממנו המחשבות זרות. בכייה על מיטת אדם כשר היא חשובה כמו יראת שמיים. שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום, ואחד מהם על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. על ידי הניגונים שיש בהם כל בכייה, יכולים להוציא השבויים, בחינת מוציא אסירים בכושרות. כשנתפס איזוהו ספר חדש, על ידי זה הבכייה שעל ידו נתחדש זה הספר, בבחינת "ושיקובי בבחין מסכתי", הבכייה הזאת נתגבר כנגד גזרותיהם של האומות שלא יתגברו עלינו. גם עיקר כוח ממשלתם אין אלא בבכייה של עשו, וסימן לדבר, והיה מספר בני ישראל ככל הים. על ידי הבכייה אין אדם יכול לאכול. בכייה היא סימן טוב לחולה. כל הבוכה בלילה קולו נשמע וכוכבים ומזלות בוכים עמו. צר הלב הוא קרוב להוריד דמעות. מי שאינו יכול לבכות, הסגולה שישב במקום ששופכים שם שני נערות ביחד. הבוכה ומתאבל על אדם כשר, מוכלים לו כל עוונותיו. צעקה ובכייה בלילה יותר נשמעת לרחם. תפילה שהיא בדמעות היא נתקבלת. החולה שמתפלל על עצמו בדמעות, בוודאי הקדוש ברוך הוא ירפא אותו ויקבל תפילתו.